Ou melhor em doces para te deixar com água na boca Você encontra na Bombonieri LC, doces e sabores Venha conhecer nossas delícias Visite-nos na Avenida I Número 937 No Parque Dom Pedro Nosso fone zap é 9 99 Fazemos entregas nos finais de semana. 9 99 04 Na Bombonieri LC Doces e Sabores temos pipocas, chilitos, pirulito, muitas paçoquitas e guloseimas em geral. para sua festinha ficar ainda mais especial. A Bombonieri LC Doces e Sabores funciona de nove e meia às 12:30 e, e à tarde de 16 às 20 horas.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 99904 4180 Fazemos entregas nos finais de semana. Bomboniere LC Doces e Sabores. A administração Tia Lucinha. Ela está esperando você.